4. A bécsi kormány a nagyvárad vívásának hosszadalmasságát. Okos, tapasztalt, de amellett bátor és tetrekész férfiúra akarta bízni annak vezetését. És Heislerre bízta. Heisler Donát grófnak még születése éve is ismeretlen. Szegény, egyszerű szüléktől származott, de nemes jelleme, szolgálati buzgalma, Sősiessége odáig emelték, hogy 1683-ban ezredese és tulajdonosa lett annak a dragonyos ezrednek, melybe egykor, mint szegény ifjú, közlegénynek beállott. De a rendkívüli szerencsével járó emberek rendesen nagy szerencsétlenségeken is mennek keresztül. Ez a sorsa volt Heislernek is. Hadifogsága tovább tartott egy évnél, s végre is egy asszonyárán szabadult ki abból. De ez az asszony Zrényi Ilona volt, a kuruc királyné, s ráadásul még hétezer aranyat kellett fizetni Heiszlerért. És ez nyilván mutatja, hogy mennyire becsülték. Heiszlerrel megérkeztek nagy téli szállásaikról a különbözőféle fegyvernemek, de nem valamennyien. Mindössze ötezren csatlakoztak az ostromzáró serekhez, Elfoglalták a régi árkokat, ágyú telepeket, a vár két bástyájának ellenében két új földvárat is építettek. Erre helyszler május 11 én felkérte a várat. A törökök még ekkor is kirohanással feleltek. De az ezen alkalommal foglyul esett törökök elárulták, hogy a várőrség már zúgolódik, s követeli a nagy keresztény erő ellenében, ugyanis tarthatatlan vár feladását. Csak a Janicsáraga tudja még az őrséget mennyire, annyira megnyugtatni. Így telt el ismét egy hét, részint az ostromművek előretolásával, részint a megmegújuló kirohanások visszaverésével. Ekkor egy idős molnár jelentkezett Heisler tábornoknál, s arra ajánlkozott, hogy ő a vár árkaiból a vizet lecsapolja. Ez mint a forrásunk megjegyzi, eleintén hihetetlennek látszott. De mikor a Molnár biztosítá a tábornokot, hogy neki a munkához kevés emberre van szüksége, és hogy ő 1660-ban jelen volt, s jól látta, hogy a török hol és hogyan eresztette le a vizet, Heizler tábornok elfogadta az ajánlatot, s 50 dragonyost rendelt ki a munkára. A Molnár állott szavának, Május 20-án éjjel kezdé meg munkáját, 22-én a várárka már víz nélkül állt. Ekkor megkezdték a vár falainak aláaknázását, s az árok betöltését földdel, gajjakkal, mindezt a török sem néztet étlenül. Május 23-án 5 rohantak ki, s egyenest a hajdúkra vetették magokat, de rövid tusa után vissza kellett vonulniuk. Ekkor történt az is, hogy egy dragonyos teljes fegyverzetével a visszavonulók között beszökött a várba, és ott, mint később kiderült, törökké lett. A várfalain már tavaly, mint láttuk, két helyen is rés törtek az ágyuk, de ezeket a törökök azóta felépítették. Heizler tábornok rövid naprohamra akarta vinni seregét, a hadoszlopok előtt tehát kaput kellett törnie a várfalain. Május 26-án megszólaltatta a legöregebb bágyúit, s három nap egymás után folyton törette a falakat. Segítségére jött a véletlen is, egy bomba a vár egyik raktárába esett, a levegőbe röpíté azt, s a rettentő rázkódással még jobban omolni segíté a várfalakat. És mint a katonai életben annyiszor, úgy most is a legnagyobb tragikumba belévegyült egy kis komikum. Hol van több fiatalság, mint a hadseregnél, a fiatal vér pedig hogy ne volna pajzán. Mikor a várfalai már halomra düledeztek, egy vakmerő fiatal káplár éjjel felkúszott a romokra, azok tetejébe odaszúrta a botját, s a botra akasztott egy pár rongyos csizmát. Jó lesz az útra a törököknek. Május 30-án az egyik akna éppen a legnagyobb rés mellett szerencsésen felrobbant, Romokkal temetve be a várárkát. Ezzel készen állt az út a rohamra. Helyzler tábornok mégis mielőtt a riadót megfúvatta volna, egy kürtöst küldött a vár elé, s másodiziben is felkérte a várat. A törökök erre újabban is lövéssel majd kirohanással feleltek, de azután mégiscsak szóba állottak. Ekkor kezdetét vette egy több napi alkudozás, kölcsönös biztatásokkal, fenyegetésekkel, amint az ilyen alkalommal történni szokott. Végre is világos lőn, hogy a sok húzavonával a törökök csak időt akarnak nyerni. Heizler tábornok tehát röviden feladta a kérdést. Adják-e a várat, vagy nem? Erre előállott egy török, szép öreg ember, és oda kiáltá hogy nem adják a várat, inkább meghalnak a katonai becsületért, hazájukért. Részről ismét megszólaltak az ágyuk. Mindkét részről sok-sok vér folyt ki újra. Ekkor történhetett, hogy a magyarok főkapitányát, Császári Tészla mihály egy kőágyú golyó megölte. A törökök ilyen golyókat is használtak, kicsik kívül takarékoskodásból. Mint egykor Tunyogi felett, úgy most Császári felett is megszólalt a parlagi múza ékes ritmusokat adva a haldokló hős ajkaira, mikkel a világtól a bajtársaitól elbúcsúzik. Éppen abban rejlik főbecse e versezetnek, hogy megismertet a magyar hadak akkori főtisztjeivel, s így történeti forrásul szolgál. Ezek a tisztek Horváth János ezredes, Deák Ferenc a magyarok híres kapitánya, Badori Pál, Nemes nemzetbül felnőtt szép aranyszál, Nevezetes híres vitéz Badori Pál, Csányi Mihály, Győri János főhadnagy, Gödény Pál, Lévai István hadnagy, Szabó János, Hevesi György, Nagy István hadnagy, De mint költeménynek is csinos részletei vannak. Így például, ahol Hejszlertől búcsúzik mondván, Nagyságodnak szíve Hozzám volt úgy kötve, Tudom, titka tűlem Nem volt igen rejtve. Sok esztendők alatt voltunk Egy mezőbe, hogy mi Szabadulást hozzánk e nemzetre. Vagy a bezáró sorok. Ó, kilencvenkettő Siralmas esztendő, Kiember életét Vagy csak elvégező, Szomorúságokkal s gyásszal Béfedező, Setét koporsómat Voltál vérrel festő, de vérrontás nélkül nincs megváltás, és nagyvárad megváltása még június ötödikén is úgy látszik, hogy még sok vérrontásba fog kerülni. Heizler tábornok már ezen a napon meg akarta rohantatni a várat, de éppen úrnapja volt, ezért hát várt még egy napot. De a várban észrevették, hogy mi készül, és kitűzték a fehér zászlót. Dél felé megnyílt a várkapuja, kapuja, s öt előkelő török lépett ki rajta, mindenik fejér kendőt lobogtatva kezében. Az előörsök rájok lőttek, de ők nyugodtan folytatták útjukat, míg a hajduk ezredesének sátorába értek, míg Heiszler és táborkara elvégezte ebédjét. Heiszler megértvén küldetésök célját Azonnal megkezdével ők a tárgyalást, mi alatt mindkét részről megszüntették az ellenkezést. Már estelőn, de megegyezni mégsem tudtak. A törökök sokat kívántak, szabad kiköltözés mellett 2000 szekeret családjaik s ingóságaik elszállítására. De aggodalmaik is valának, hogy nem fognak-e úgy bánni velük, mint nissz és titel átadásánál a törökök bántak a keresztényekkel. Heizler tábornok katonai becsületére és keresztény hitére fogadál nekik, hogy amelyi feltételekben megegyeznek, azokat körömszakadtig meg is tartja. Erre az egyesség szóbelileg megtörtént, mire a kezesek kicserélése következett. Két előkelő török a keresztény táborban maradt, Skét császári tiszt a várba ment. A törökök még aznap írásba tették a megállapított feltételeket, s másnap, június hatodikán, a következő levél mellett adták át Heizler tábornoknak. Mi, alulírt, tisztek és katonák, nagyvárad várában megszállatván és régóta keményen nyomatván, egyszer s mind a császári győzedelmes fegyverek által, Végső szükségre jutván, legalázatosabb könyörgő levelünket ő felsége a római császár szerencsés lábaihoz tesszük, kidícsőséggel, tisztelettel és hírrel teljes lévén a keresztény nagyhatalmasságok között elsőséggel bír. Megvalljuk, hogy a végső szükséget és nyomorúságot tovább már el nem viselhetjük, és emiatt kénytelenek vagyunk alávetni magunkat szerencsétlen sorsunknak és őcsászári felségének jóságában legistenfélőbb szívében és kegyelmében keresünk menedéket. Ennél fogva önszántunkból, mivel Istennek is úgy tetszik, testünk és életünk biztosítása végett, a nevezett várat, annak hadiszereit, fegyvereit, minden benne levővel átadunk a nagy tiszteletű és nagy hírű helyszler tábornoknak, ő császári felsége főparancsnokának, és bízunk azon császári felség kegyelmében, ki annyi népet igazgat, hogy ennyi müzölmánt megöletni vagy megkárosítani, s kiraboltatni nem enged, hanem inkább különös császári kegyelemtől viseltetvén, nagyvárad várából a Duna szomszédságáig tudnillik, Pancsováig elkísértetünk. Emellett parancsadatik, hogy senki, akármelyik keresztény nemzetből való legyen is, podgyászunkat elnevegye se nappal, se éjjel, se nyilván, se titkon, minket meg ne károsítson. Hogy pedig annál biztosabbak legyünk a császári kegyelem felől, a már megtörtént egyesség szerint a következő pontokat tettük fel. egy hogy biztos kíséret adatik mellénk, egészen Pancsováig, ahová fekete bátoron, csanádon, becskereken át akarunk eljutni. 2. 200 szekér és 200 ló adasség számunkra, öt napi idő pedig engedtessék javaink eladására s a szükségesek beszerzésére. 3. A rabok és rabnők, kik a keresztények közt akarnak maradni, Valamint azon magyar tanulók, avagy tolmácsok, kik már előbb az iszlámra tértek, az ő vallásukban ne háborgattassanak. 4. Mindazon magyar kurucok, kik a várban vannak, fogságra nevettessenek. 5. Fegyvereinket és zászlainkat kivihessük. 6. Hasonlóképpen összes iratainkat. 7. Ha útközben egyik-másik szekerünk véletlenül eltörnék, a helyet mást kapjunk. 8. A szállásért tőlünk sehol sem pénzt, sem podgyászunkból valamit elnevegyenek. 9. Asszonyt vagy gyermeket táborunkból senki el ne vigyen, útközben egész pancsováig élelmünkről s egyéb szükségleteinkről gondoskodjanak. 10. Miután a várból kivonultunk, Senki rajtunk semmit ne követelhessen azon ürügy alatt, hogy adósai vagyunk. 11. Útközben fel ne tartóztassunk, de épp egészségben kísértessünk el. 12. A várhídja állítassék helyre, hogy szekerekkel mehessünk ki rajta. 13. Kivonulásunkor mindazoknak is, kik katonai szolgálatban nem állanak, tiltassék meg, hogy podgyászunkhoz nyúljanak. 14. A török vitézek, kik a szultán parancsára őrizték a várat, ne bántassanak. 15. Az idegenek, kik közöttünk vannak, szabadon bocsáttassanak, a rablók úgy éjjel, mint nappal tartassanak tőlünk távol. A szekereseknek is tiltassék meg, hogy bennünket megraboljanak. Kelt Ramazán hónap huszadikán, a hadzsira 1103. évében, ami keresztények számára 1692. június 5, Sej Fullah nagyváradi kádi, Abdullatif nagyváradi várbasa, Ibrahim volt egribasa Ozmánaga Hesseki, Janicsárok főkapitánya, Mahomet effendi várbeli pap és még 29 aláírás. Hezler tábornok viszont a maga részéről a következő négy pontot kötötte ki. 1. A várbeliek kötelesek a vár két kapuját azonnal megnyitni, s 600 császári katonát bebocsátani. 2. A fegyvertárt összes hadiszereivel s valamennyi ágyut átadni. 3. Ha a várban tűziaknák volnának, azokat híven és pontosan megjelölni. Négy. Az egyesség megkötése után mindjárt másnap szalonta és papmező várakból a török szintén kivonni, s mindkét helyet átadni. Másnap, június 7 megtörtént a törökök kivonulása, s avár átvétele. Ekkor tűnt ki, hogy mindazok a hírek, mik az őrség csekély számáról, a lőszerek s az élelem fogyatékáról szárnyra keltek, merőben túlzottak valának. A kivonult fegyveresek száma még mindig kétezer volt, s ugyanannyian lehettek az asszonyok, gyermekek s a többi népség. Lőszerből még volt 700 mázsa, jó puskapor, 3000 ágyú de gránát, puskas, egyéb fegyver nagyon kevés. Ami az élelmet illeti, volt 5000 köböl köles, 1000 köböl búza, 500 zsák rozs, 300 zsák rizs, 50 hordó liszt, vereshagyma igen sok, de hús már csak nem semmi. Az őrség tehát még sokáig tarthatta volna magát, ha a felmentésbe beletett reménye, s katonai bátorsága meg nem törik. Ismét másnap, június 8-án az ünnepies hálaadó isteni tiszteletet tartották meg. 24 ágyulövés hirdette a nap jelentőségét s örömét. Egy későbbi tudósítás szerint maga a nagyváradi püspök Benkovics Ágoston végezte az ájtatosságot künna szabadban, sátor alatt. Templom ekkor nagyváradon egy sem volt, és az a hálaladás senki kebeléből nem fakadhatott buzgóbban, mint a Benkovics püspökéből. Hazájának egy darab földje lett ismét szabaddá, s az a föld éppen az ő öröksége Szent László városa volt. Az agg főpap körül nem megyéje beli papok segítkeztek, mert akkor még ilyenek sem voltak, hanem szerzetesek. Az ostrom alatt több Ferenc rendű atya mindig jelen volt, bátorítva a vívókat, s a hit áldásaival vígasztalva, vagy eltemetve az elesetteket. Egy némelyik áldozata is lett szent hivatásának. A keresztények közöl ez utolsó, Öt heti vívás alatt 160-an -al haltak meg, és 239-en megsebesültek. nagyon <Sessizlik> tudja Trashigular in back with a lot of the highers can be a Nagyvárat bevételének örvendetes hírét mindjárt az Egyesség megkötése napján Laportezredes vitte meg Bécsbe. Erre úgy első lipót császár és király, mint a Szent Szövetség többi tagjai szintén ünnepiesen adtak hálát Istennek fegyvereik szerencséjéért. Első lipót az örvendetes esemény örök emlékére régi tallér nagyságú ezüstérméket is veretett melyeknek egyik oldalán nagyvárad, mint török város képe áll, másik oldalán a béke geniusza s a bevételéve és napja. Ezután a nemes tábornok, helyszler is Bécsbe ment. Egy új koszorúva a gazdagabban. Amikor onnan visszatért, egy koronával is gazdagabb volt. Császári és királyi ura grófi méltóságra emelte őt. Nagyvárad parancsnokává is kinevezte, de ő egyebütt a csatatéren lévén elfoglalva a parancsnokságot helyettese, gróf Korbelli vette át. Még egyet kell említenünk. Mikor a törökök végleg kivonultak Nagyváradról, s már a város határán túljártak, a basa felment egy ház tetejére, hogy onnat még egyszer visszanézzen Nagyváradra. És nézte sokáig búsan, keservesen. Arra a nagy váradra, amit akkora törökök itt hagytak nekünk, mi is búsan, keservesen nézünk, de arra a nagy váradra, amit azóta atyáink buzgósága és saját szeretetünk Isten segítségével itt újra alkotott, már örömmel, büszkeséggel nézünk. Adja Isten, hogy a késő nemzedékek még több örömmel, még több büszkeséggel nézhessenek.